Я й прихопив. Надумав Михаль вино з яблук гнати для всієї солом'янки. Яблук цього року хоч стрижень гати. Подивися, як завісно стане. Із кожного кілограма яблук сто грамів млинового наші. А захочемо вином братимем втямив. Коли Бог ділив голови, задивився він на свою божину і голову міністра мені, Рядовому бухгалтеру водоконтори начепив. Скаменувся, а пізно. Так і живу з міністерською головою. А з міністерською головою не пропадеш. Ми ще поїдемо в пакуль на чорному опелі. Вранці я прокинувся з каменем на серці. Буцім напередодні натворив твареників у школі, і мене послали по матір. Я згадав конторський дизель на дядькових плечах, жука і жучків. Дві страх, потаємне бажання виглядати в очах дівчини в білім береті можнім лицарем та ще на темному, як ніч тлі жука, бандита і хулігана. Згадав кабана в стрижні, хворого на сказ бівня, мені сутеніло в очах, проте я розважливо мовив до себе. Світ, звичайно, не самими білилами написаний, і на сонці є плями як доведено наукою. Але що ж ти маєш до світу, коли сам, як не чорний, то рябий-рябісінький? І я твердо рішив від сьогодні бути кращим, аніж досі був. Камінь упав з мого серця і покотився двором. Там його зловив дядько Денис та став точити об камінь купило, що за останні дні притупилося. Щаслива добрість наповнила мою душу, і я весь засяяв Немов ікона, що оновилась. Я берігти світло в собі, як мати війну, коли не було сірників. Берегла в челюстях печі присох і доніс його до школи. «Що це ти сьогодні стяєш, наче нова мембрана?» запитав Славко Пасічник, витраючи дошку. Ми з ним чергували і заявилися раніше. Славко Пасічник був загально визнаний фізико-математико-кібернетико-теоретик. На уроках з алгебрі, коли клас безнадійно тонув у морі складних логарифмів, він штудіював вищу математику і лише не прохання вчителя, подеколи шпурляв нам з парти рятівні кола. На уроках з анатомії він шукав формулу особистості. На уроках з астрономії Славко розробляв теорію космічного радіоперельоту. Йому належала геніальна ідея транслювання екіпажу космічного корабля в математичних формулах, могутніми радіовипромінювачами в сусідній галактики. Тільки в такий спосіб є надія, на думку Славка, здолати часовий бар'єр, що галактики розділяє. Ми затворишували, бо я ділився з пасічником ідеями космічних подорожей. Вони народжувалися в моїй голові, наче дощі грибного літа. Звичайно, це були ідеї вродженого гуманітарника, технічно-безпомічного,